Щоразу, коли одержую зарплату, вирішую купити новий. Але мене завжди не влаштовує ціна. Точніше, ціну не влаштовує моя зарплата. Я придибав з балкона до кімнати, зняв трубку. Начальник карного розшуку почав допит. Ну що? Пригадав? Нічогісенько. Ходив уранці у кафе, але таке враження що я там ніколи не був. «Якого біса ти туди попхався?» – роздратовано кричав Соловей. «Зовсім отуманів! Усі ж вважають, що Марьванового брата пришив ти. Добре, що обійшлося, але затям, тобі дорога туди заказана. Та я, ну, розкажи краще, що в тебе». Не смій більше потикатися у кафе, це наказ, та не вже. Але хоч опиши мені Муримана, здається, я його бачив, міцний такий, дебелий, у тільняшці. Кремезний, лютий, як сторожовий пес, не йому на очі. А з братом вони, мабуть, не мирили. Який же ти до всього цікавий. Брат Микола Муллер жив у Чернігові, у столицю приїхав на заробітки. Зараз багато будівельних фірм хоче беруть на роботу не киян, а цілі бригади шабашників з областей. Їм можна платити копійки, а вони й тому раді. Ти про брата? Ну дався тобі той брат. живого Маримана і його дочки. Трудяга. До випивки байдужий приживав за брата, мовляв, його не пити. Обрит моримано й той перестав ночувати вдома. Микола підшукав інший куток і хотів переговорити з братом. Знайшов моримана в кафе, але розмови в них не вийшло. Ну, хоч щось пригадав, поки я тервинив. Даруй Сергію, але пригадати можна лише те що хоча б частково зафіксувалося в пам'яті. А тут? Ну і нализався ти. А за таке безпам'ятство, знаєш, що може бути? Лава підсудних. От не знайдемо справжнього вбивцю, слідчий тебе запідозрить. А чого ж, Убив і придурюйся, що нічого не пам'ятаєш. Таких алкогольних випадків можна нашкрепти не, не одну сотню. А то сиди тихо і молись на капітана міліції Солов'я, аби він швидше провернув цю справу. От такої. Мене за ґрати, за колючий дріт у колонії суворого режиму казна, що. Та я роздобуду вибухівку і висаджу той гадючник разом із гадюченятами вище сьомого неба. Я тільки після цього з чистою совістю сяду на лаву підсудних, а краще по-американськи, на електричний стілець. Боже, батько, про що це я? Он ніч, як намальована. Місяць, коржик медовий, зірки, мов, діаманти. Погода така, що хто вмер, той кається, а я... Мабуть, закурю. Розділ другий. Понеділок важкий день. Не встиг за стілом аж раптом зелень. Шеф викликає. А коли викликає шеф, то не для того, аби подарувати тобі троянди. Тільки переступив поріг, а він мені... Павла Васильовичу, а саме очі ховає. Тут такі справи, розумієте. А на нас податкову інспекцію нацькували. Попереджував вже, ніякої критики поменше протузіву. Тепер маємо. рахунок у банку заморожено, наступний номер невідомо, коли вийде. Словом, пишіть заяву на відпустку за свій рахунок. Спасибі, кажу, у відпустку завжди готовий. Тільки ви з першого тай мій рахунок покажіть, аби я знав, звідки гроші на прожиття брати.